ніби йому доводиться вибиратися із гори пекучого піску, продираючись вперед і вперед, звиваючись, задихаючись і сліпночі. «Ідите к бісу!» – пробурмотів він. Нарешті він зміг зосередитись на розташуванні фігур на шахівниці. Як гра у шахи, цей жахливий поєдинок був абсурдним. Пі Їнг не мав жодної іншої стратегії – окрім знищення якомога більшої кількості білих фігур. Ходи Келлі мали за мету захистити кожну свою фігуру за будь-яку ціну, і тому він не ризикував у нападі. Його могутні королева Коні та Тури стояли незадіяними у відносній безпеці на двох останніх рядах шахівниці. У відчаї кулаки в нього стискалися та розтискалися. Бойові порядки суперника були відкритими. Він міг би поставити мат королю Піїнга, якби не чорний кінь, що займав домінуючу позицію у центрі шахівниці. «Твій хід, полковнику, лишилося дві хвилини!» – зваблював його Піїнг. І саме цієї миті коли побачив її ціну, яку він повинен заплатити яку вони всі повинні заплатити, незважаючи на докори сумління. Піїнгу потрібно було тільки походити королевою по діагоналі, аби можна було зробити йому шах. І після цього він мусив зробити іще один хід. Неминучий, невідворотній, і тоді кінець. Піїнг, напевне, зробить цей хід королевою. Здавалося, ця гра втратила для нього свою остроту. Він тепер виглядав, як людина, що думає про якусь наступну справу. Ватажок повстанців тепер не сидів, а стояв, прихилившись до балюстради. Майор Борзов стояв позад нього, вставляючи цигарку до муштука зі слонової кістки. — Неприємним у шахах є те, — повів майор Борзов, розглядаючи свій муштук. Те, що у цій грі немає ані гра на випадковості, тобто для переможеного не може бути жодного виправдання. Його тон був педантичним і мав у собі щось від зверхності вчителя, який змушений пояснювати складні матерії студентам, надто зеленим для їх розуміння. Піїнг знизав плечима. Перемога у цій грі принесла мені дуже мало задоволення. Полковник Келлі повністю розчарував мене. Нічим не ризикуючи, він позбавив гру тонкощів та гостроти. Навіть мій кухар міг би зіграти краще. Червоний жар гніву проступив на щоках Келлі. Його вуха запалали, м'язи животя стиснулися, а ноги розсунулися. Не можна дозволити Піінгу ходити королевою. Якщо Піінг походить нею, то Келлі програє. Якщо Піінг забере свого коня із лінії атаки Келлі, то Келлі ще матиме шанси на перемогу. І тільки одна річ може спонукати Піінга походити конем – нова нагода задовільнити його садиські нахили. «Здавайтеся, полковнику, я ціную свій час», – сказав Піїнг. «То що, гра вже скінчилася?» – роздратовано спитав молодий капрал. «Замовкни і стій на своєму місці», – повів йому Келлі. Примруживши очі, він впритул роздивлявся коня Піїнга, стоячи поміж своїх живих фігур. Різьблена шия коня була вигнута дугою, його штучні очі пащили вогнем. Сувора геометрія долі білих фігур ясно постала в свідомості Келлі. Її простота справила ефект свіжого холодного вітру. Коневі Піїнга треба було принести жертву. Якщо Піїнг її прийме, тоді гра буде за Келлі. Весь задум був досконалим та цілком безпечним За винятком одного єдиного моменту Величини жертви «Залишилась одна хвилина, полковнику», – сказав Піїнг Келлі швидко переводив погляд із обличчя на обличчя І ані ворожість, ані страх, ані зневіра, які він бачив в очах своїх людей, не зворушували його Одного по одному він відкидав кандидатів на смерть. Ось ці чотири фігури життєво необхідні для раптової нищівної атаки, а ось ці повинні охороняти короля. Необхідність немов та дитина, яка рахує по колу ене бене лі Кі, пакі вказувала своїм пальцем на єдину фігуру, якою можна було пожартувати. пожертвувати». У нього була тільки одна така фігура. Калін не дозволяв собі думати про цю шахову фігуру інакше, аніж як про ключ для розв'язання складного математичного рівняння. Якщо X буде мертвий, то всі решта будуть живі. Він сприймав трагізм свого рішення, немов людина, яка знає визначення трагедії, але не сприймає її Власними почуттями. Двадцять секунд сказав Барзов. Він забрав шаховий годинник у піїнга. Холодна рішучість на мить зрадила Келлі. Він побачив весь пафос своєї позиції дилеми старої, як світ, і нової, як боротьба між сходом і заходом. Коли нападають на людей, то певна їх величина X. Збільшена у сотні і тисячі разів Повинна померти Професією Келлі Професією військового Завжди і був вибір цього ікс «Десять секунд!» – сказав Барзов. «Джеррі!» – сказав Келлі І голос його лунав голосно і впевнено «Перейди на один квадрат вперед І на два квадрати наліво» Його син довірливо вийшов із заднього ряду і став у тінь, що її відкидав чорний кінь. Виглядало так, ніби до Маргарет починає повертатися усвідомлення того, що відбувається. Вона повернула голову до чоловіка саме у ту мить, коли він говорив цю фразу. Пі Єг глянув вниз на шахівницю у німому здивуванні. «Хо!» «Чи ти при своєму розумі, полковнику?» – запитав він нарешті. «Чи ти усвідомлюєш добре, що ти щойно наробив?» Ледь помітна посмішка з'явилася на обличчі Барзова. Він подався вперед, немов воліючи пошепотітися із піїнгом, хоча на думці у нього цілком було дещо інше. Він, прихилившись до колони, Намагався якнайкраще бачити кожен рух Келлі крізь завісу цигаркового диму. Келлі вдавав, що він здивований словами Пінга, а потім закрив обличчя руками і з горла в нього вирвався болісний крик. «О, Боже, ні!» «Дорога помилка, будьте певні!» – сказав Піїнг. Він схвильовано пояснював помилку свого суперника Юнці, що сиділа поруч із ним. Та відвернулася. Здавалося, що Келлі таки вдалося його обдурити. Ви повинні дозволити мені змінити хід, попросив келлі розгубленим голосом. Піїнг сперся на балюстраду кісточками пальців. Без правил, мій друже. Будь-яка гра втрачає сенс. «На початку ми домовилися, всі ходи будуть остаточними, отож так воно і буде!» Він повернувся до Служки. «Королівського коня на шостий квадрат по діагоналі королівського слона!» Служка пересунув дерев'яну фігуру на квадрат, у якому стояв Джеррі. Жертво було прийнято, і починаючи від цієї миті... Гра уже точно була за полковником Келлі. «Що він каже?» – пробурмотіла Маргарет, набуваючи голос. «Навіщо ж тримати дружину у такій напрузі, полковнику?» – сказав Піїн. «Будь хорошим чоловіком і дай відповідь на її питання. Чому ж ти бажаєш, аби і я зробив це замість тебе?» «Ваш чоловік, леді, щойно пожертвував коня». Промовив Барзов, і його голос перекрив голос Піїнга. «Щойно! Ви втратили свого сина!» Його обличчя набрало виразу експериментатора, що наглядає за дослідом. Вираз очікуючий і гострий, а сам він перебував немов у трансі. Келі почув, як із горла його дружини вихопився клекіт і ледь встиг підхопити її у мить падіння. Він стис її зап'ясток. «Люба, благаю, послухай мене!» Він потряс її тіло, зробивши це сильніше, ніж сподівався, і її реакція була схожа на вибух. Каскади слів, образ, прокльонів лилися із неї потоком. Каскади жахливих слів на його адресу. Келлі стис її руки і ту послухав ці образливі зойки. Піїнг Вирячив очі. Він настільки був захоплений фантасмагоричною драмою, яка розгорталася внизу, що не помітив слізного розпачу дівчини, яка сиділа позаду нього. Вона шарпала його за сорочку і просила про щось. Не відриваючи очей від шахівниці, він відштовхнув її. Високий пілот раптом пірнув до найближчого охоронця, цілячись плечем у груди. Кулаком він вдарив того у живіт. Солдати Піінга збіглися, поваливши його на підлогу, і затягли назад, поставивши на його квадрат. Посеред цього бедламу несподівано розплакався Джері. Він побіг, переляканий до мами і тата. Келлі відпустив Маргарет, яка впала на коліна, аби притиснути перелякане дитя, що тремтіло всім тілом. Пол, близнюк Джері, стояв на своєму квадраті, тупо дивлячись у підлогу. «Ну то що, полковнику, граємо далі?» – запитав Піїнг повеселілим та збудженим голосом. Майор Барзов повернувся спиною до шахівниці, не маючи наміру втручатися у перебіг подій. Він явно не бажав спостерігати за їх розвитком. Келлі розплющив очі і чекав, поки Піїнг віддасть наказ виконавцям. Він не міг примусити себе навіть глянути на Маргарет та Джеррі. Пієнг звів руку, просячи тиші Із глибоким сумом та співчуттям почав він І тут його рот закрився Вираз люті раптом зник із його обличчя Залишивши на ньому тільки тупість та здивування Невисокий чоловік звалився на балюстраду Перехилився і впав вниз поміж своїх солдат. Майор Барзов боровся із китайською дівчиною. У тендітній руці, яку він ніяк не міг схопити, вона тримала мініатюрний ніж. Вона встромила його собі у груди і, заточуючись, впала на майора. Барзов відступив, і дівчина сповзла вниз. Росіянин якусь мить дивився на її тіло, а тоді попрямував до балюстради. «Тримайте в'язнів на місцях!» – крикнув він охоронцям. «Він живий?» Ані гніву, ані співчуття не було у його голосі, тільки обурення та злість за спричинені йому особисто незручності. Служка підвів очі і похитав головою. Барзов наказав слугам та солдатам винести тіла Піінга і дівчини. В його виконанні це було більш схоже на дії дбайливого власника будинку, аніж на реакцію благочестивого християнина. Всі накази були виконані миттєво. Жоден із присутніх не поставив під сумнів його новоявлену владу. «То що, врешті-решт, це тепер твоя партія!» сказав йому Келлі. «Народи Азії втратили великого вождя», промовив Барзов суворо. Якусь мить він мовчав, аби надати значущості цим словам, а далі посміхнувся до Келлі якоюсь дивною посмішкою. «Так, великого вождя, хоча він і був людиною небезнедоліків, чи не так, полковнику?» Він знизав плечима. Однак ти виграв тільки ініціативу, а не гру у цілому. Тепер замість пі'їнга тобі доведеться мати справу зі мною. Залишайся на місці, полковнику. Я повернуся за хвилину. Він загасив цигарку об балюстраду, прикрашену орнаментом, і з розмаху кинув муштук до кишені, та зник за лаштунками. «Із Джері все буде гаразд?» – прошепотіла Маргарет. Це було радше прохання, ніж питання. Наче саме від Келлі залежало покарати чи помилувати їх дитину. «Тільки Барзов знає це», – відповів він. Йому дуже хотілося пояснити їй свої ходи, дати їй зрозуміти, чому у нього не було вибору, але він усвідомлював, будь-які пояснення зроблять цю трагедію іще більш нестерпною для неї. Смерть як наслідок сліпої помилки вона б іще могла зрозуміти. Але смерть сина як наслідок холодної раціональності і логічного кроку вона б не прийняла ніколи. Скоріше б вона погодилася на смерть для них усіх. «Тільки Барзов знає про це», – повторив він змучено. Угода все ще мала силу. Ціна перемоги була узгоджена наперед. Барзову, в очевиді, ще слід було усвідомити, що саме купував собі Келлі разом із життям сина. «А звідки ми можемо знати, що Барзов відпустить нас у випадку перемоги?» – запитав пілот. «Ми не знаємо солдати». «Ми не знаємо». Вже інший сумнів починав ворушитися у його свідомості. Можливо, він здобув для них тільки короткий перепочинок. Полковник Келі втратив відчуття того, як довго вони чекали на шахівниці на повернення Барзова. Його нерви змертвіли під хвилями докорів самому собі, та під постійним тиском страшної відповідальності. Його свідомість занурилася у сутінки. Маргарет із Джері на руках, доля якого все ще лишалася невизначеною, спала у стані крайнього виснаження. Пол згорнувся калачиком у своєму квадраті, вкритий польовою курткою юного капрала. У квадраті, де раніше стояв Джері, Стояв кінь піінга, чорний, із різьбленою головою та очима, в яких, здавалося, шаленів справжній вогонь. Келлі почув голос з балкона. Спершу помилково сприйняв його як іще один фрагментарний уривок від свого жахливого сновидіння. Його мозок не сприймав значення слів, фіксуючи лише їх звучання. Та за деякий час він відкрив очі і побачив обличчя майора Барзова і його губи, що ворушилися. Він побачив зверхній виклик у його очах і нарешті осягнув слова. Оскільки у цій грі пролилося вже стільки крові, то було б невиправданим марнотратством лишати її незавершеною. Барзов по королівськи влаштувався на подушках Піїнга. Він схрестив ноги у чорних солдатських черевиках. Я хочу таки завдати тобі поразки, полковнику, і буду дуже здивований, якщо ти зможеш протидіяти цьому. Було б дуже прикро, якби ти здобув перемогу тільки завдяки тим наївним хитрощам, на які купився Піїнг. Однак відтепер. Тобі уже не буде так легко. Тепер ти гратимеш зі мною, з росіянином. На якусь мить тобі вдалося захопити ініціативу. Та зараз я поверну її разом із перемогою у цій грі і зроблю це без жодної затримки». Келлі звівся на ноги. Контур його величезної постаті виглядали як монумент – що звишевся над живими фігурами білих, які сиділи в квадратах навколо нього. Майор Барзов не гребував розвагою, якою так тішився піїнг. Однак Келлі відразу відчув різницю між поведінкою ватажка повстанців та офіцера. Майор поновлював цю гру не через те, що йому аж так сильно хотілося дограти її, а тільки тому, що він хотів довести який розумний він сам і яка наволоч усі ті американці. Було очевидним, що він або не усвідомлював того факту, що гра вже програна піїнгом, або ж сам Келлі цілком можливо припустився якоїсь помилки. У своїй голові Келлі ще іще прокручував подумки усіх ходи на шахівниці, спрямовуючи усю свою уяву на пошуки помилки в своєму плані, якщо така помилка дійсно існувала. І якщо у цьому випадку ця триклята жертва, яка так ятрила йому серце, ставала нічого не вартою. У звичайній грі, де на кону стояли б тільки шматки дерева, він давно б запропонував супернику здатися. Гра на цьому закінчилася. Але зараз, граючи на людську плоть і кров, він не міг побороти у собі тих болючих сумнівів, які брали гору над очевидною логічністю кінцевого результату. І тому Келлі стримувався. Він не наважувався показати, що планував провести переможну атаку в три ходи раніше, ніж він матиме змогу зробити ці ходи і аж поки Барзов не втратить геть усіх шансів скористатися із його помилки, якої він не бачив, але яку цілком міг зробити. «Що буде із Джері? Що буде із Джері?» – закричала Маргарет, не стаючи із свого місця. «Джері? О, так, звичайно, цей маленький хлопчик. Отож, що буде із Джеррі, полковнику?» запитав його Барзов. «Я ладен піти на якісь поступки у даному випадку, якщо ви бажаєте. Чи ви відмовляєтеся від свого останнього ходу?» Майор був сама люб'язність і карикатура на гостинного господаря. «Без правил майора, будь-яка гра втрачає свій сенс», сказав Келлі категорично. «Я буду...» Останньою людиною, яка попросить вас про їх порушення На обличчі Барзова з'явився вираз глибокого співчуття «Пані, це не я, це ваш чоловік прийняв це рішення» Він натис на кнопку шахового годинника «Можете тримати хлопця біля себе, аж поки полковник програє всі ваші життя» «Ну що ж, ваш хід полковнику» «Десять хвилин!» «Візьми його пішака!» – наказав Келлі дружині. Вона не зрушила із місця. «Маргарет! Ти чуєш мене?» «Ну то допоможіть їй, полковнику! Допоможіть!» – під'юджував із балкона Барзов. Келлі взяв Маргарет за лікоть і без жодного опору повів її до квадрата, в якому стояв чорний пішак. Джеррі ішов слідом, вчепившись за матір з іншого боку. Спокійно, немов у вісні, Келлі повернувся у свій квадрат, засунувши руки в кишені, і почав спостерігати, як служка прибирає чорного пішака із шахівниці. Коли той закінчив, він підняв очі на балкон. «Шах, майоре! Шах вашому королю!» Барзов здивовано звів брови. «Хм! Кажеш, шах? І як ти накажеш мені реагувати на це прикре повідомлення? Як же мені повернути тебе до набагато цікавіших проблем на шахівниці?» Він звернувся до служки. «Пересунь мого короля на один квадрат ліворуч!» «Лейтенанте, перейди по діагоналі на один квадрат в моєму напрямку!» Наказав Келлі пілоту Той забагався Переходь, чуєш? так, сер Тон був насмішкуватий Відступаємо, так? Згорбившись і зображеним виглядом Лейтенант повільно перейшов на інший квадрат Знову шах, майоре Байдужим голосом промовив Келлі Він показав рукою на лейтенанта «Тепер вашому королю шах від мого слона!» Він заплющив очі і знову почав повторювати собі, що він не зробив жодної помилки і що його жертва таки принесе перемогу і для Барзова не може бути жодного порятунку. Ось він! Ось він і настав! Останній із трьох ходів! «Ну і що?» – подав голос Барзов. «Невже це найкраще, що ти зміг придумати? Я просто закрию мого короля королевою!» Служка пересунув фігуру. «Тепер ситуація виглядає зовсім інакше!» «Візьми його, королеву, Сказав Келлі до пішака, який був на самому вістрі атаки побитого та пом'ятого солдата. Барзов несподівано зірвався на ноги. «Зачекай!» «Ви цього не бачили? Ви хотіли б повернути цей хід?» – насміхався Келлі. Барзов міряв кроками балкон і важко дихав. «Я… я, звичайно, бачив! Це було єдине, що ви могли зробити для порятунку вашого короля. Ви можете повернути цей хід, якщо бажаєте, але побачите, інших можливостей просто не існує». «Бери королеву і продовжимо гру!» – закричав Барзов. «Забирай її!» «Забирай її!» Луною відгукнувся Келлі, і слуга відкотив величезну фігуру в бік. Побитий солдат стояв тепер всього за декілька дюймів від короля Барзова, кліпаючи очима. Цього разу Келлі промовив дуже м'яко. «Шах!» «Дійсно, шах!» роздратовано сказав Барзол. Його голос зазвучав голосніше. «Однак це, не дякуючи вам, полковнику Келлі, це наслідок монументальної дурості Пі'їнга. І це кінець гри, майоре». Солдат-пішак засміявся ідіотським сміхом. Капрал без сів на землю. Лейтенант кинувся до полковника Келлі. Обоє дітей щось радісно вигукували, і тільки Маргарет стояла незворушно, застигнувши із переляку. «Звичайно ж, ви іще пам'ятаєте про ту ціну, яку повинні заплатити за вашу перемогу?» – кисло запитав Барзов. «Я гадаю, ви готові заплатити відразу?» Келлі збліт. «Саме так ми й домовлялися!» якщо дотримання цієї угоди принесе вам задоволення. Барзов помовчав, вставив іще одну цигарку у свій муштук зі слонової кості, на що пішла іще ціла тривожна хвилина. Коли він заговорив, це знову був тон педанта, який знає абсолютні істини. «Ні, я не заберу вас, хлопця!» Моє ставлення до вас таке саме, як і у Піїнга. Ви американці. Ви є і будете моїми ворогами, незалежно від того, перебуваємо ми у стані війни чи ні. Я розглядаю вас як військовополонених. І оскільки у дану мить ми офіційно не перебуваємо із вами у стані війни, то я, як представник мого уряду тут, просто не маю іншого вибору, Окрім як подбати про те, аби вас безпечно перевели через лінію вогню. Саме таким і був мій план на момент відновлення шахової гри, коли я заступив Піїнга. Ваше визволення не має абсолютно нічого спільного ані з моїми особистими почуттями, ані з результатами гри. Моя перемога принесла б мені тільки моральне задоволення, а для вас для вас це був би цінний урок. Але на вашу долю це б не вплинуло жодним чином. «Ви поводилися як справжній лицар, майоре», – сказав Келлі. «Це всього лише справа практичної політики, запевняю вас. Сьогодні неможливо спровокувати інцидент між нашими країнами. Але для росіянина полицарські повестися з американцем – Є абсолютно неможливо духовно. Тут протиріччя закладені уже на рівні самих дефініцій. Впродовж довгої і гіркої історії ми навчилися і добре навчилися зберігати лицарство тільки для своїх. На його обличчі з'явився вираз презирства. Може ви бажаєте зіграти іще одну партію полковнику? У звичайні шахи, без усіх тих... Вигадок Піїнга. А то мені б, знаєте, не хотілося, аби, від'їжджаючи звідси, ви думали, що граєте у шахи краще від мене. Дякую. Але якщо можна, не цього вечора. Добре. Тоді колись іншим разом. Майор Барзов жестом наказав охоронцям відчинити двері тронної зали. Колись іншим разом. Знову сказав він: Знаєте, обов'язково знайдуться інші, такі як Піїнг, охочі до гри у шахи живими фігурами. Я сподіваюся, що мені знову випаде честь бути на тій грі спостерігачем. Він широко посміхнувся. То де і коли ви хотіли б провести таку гру? На жаль, «І час, і місце наступної зустрічі цілком залежать від вас», – сказав полковник Келлі. «Якщо ви наполягаєте на проведенні наступної гри, то що ж, надсилайте запрошення, майоре. Я буду там». Курт Воннегуд. Вся королівська кіннота. Читав.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 Чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і обов'язково допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!